Második fejezet White Landing, Maryland, július 30 -a. Péntek 19 óra 00 perc Itten nem vonnék tengerparti házának konyhájában ült az asztal mellett, tenyerébe temetett arccal teljes kétségbeesésben. Igyekezett legyűrni a testében szétáradni készülő pánikot. A kis alek eltűnt, s vele együtt a bent lakó jeltolmácsa és beszédterapeutája. terapeutája, Cheryl Rickman is. Eltűntek. A kis Alek, aki már nem is volt olyan kicsi, tizenkét éves, épp elég idős ahhoz, hogy tudja, mi történik vele, és rettegjen. Ahhoz viszont még túl fiatal, hogy meg tudja magát védeni, és fogyatékossága miatt képtelen segítséget kérni. Íten tenném már fürkészte barátainak többent arcát, azt kívánva, bárcsak tudná, mit tévő legyen. Stan vont 25 éve ismerte, Stan feleségét, Randit pedig 10 éve. Mégis, mindkettő idegennek tűnt most. A fiúk eltűnt. Stan és Randi mégsem értesítette a rendőrséget vagy az FBI-t. csak ült ott mellére szorítva a telefont, míg Stan úgy nézett ki, mint aki bármelyik pillanatban képes lenne földre teperni itent, amint a mobilyáért null. Randi csak azután tette vissza a telefont a konyhapultra a helyére, miután Ethan megesküdött, vagy nem hívja a rendőrséget. Sten az ablak mellett szövegelt le, és az öblött bámolta. Iten tekintete randi sápot arcáról, Stan merefátára vándorolt. Vegyük át még egyszer az elejétől, szóhajtott fel. Pontosan mikor vettétek észre, hogy a eltűnt? Csönd. Ethan kezdte elveszíteni a türelmét. Stan! A férfi csökkenten az ablaknak nyomta a hamlakát. Ma fél négykor. Fél négykor. Suttogta Randi. Sten dühös pillantást lövelt a felesége felé a válló fölött, amit Randi dacosan viszontzott. íten kelletlenül mély levegőt vett. Ezek szerint így csinálják végig. Hol voltatok? Annapolisban, mondta Randi halkan. Szerdán volt a tízedik házasságjé fordulónk. Egy kép finland fel, éten lelki szemei előtt boldogabb időkből. Stan Smokingban, Stan bátya Richard is egyenruhában a vőlegén tanuljaként. Randi pedig szintén ragyogott a fehér csipke ruhában. Ő maga a mocorgó két éves tartotta, és csak remélni tudta, hogy nem lesz a ruhája csupa kexmozsa, mire a pár kimondja a boldogító igént. Tíz év. Milyen gyorsan elrepült. Alek most már tizenkettő, és eltűnt talán órákkal, talán napokkal ezelőtt. Órákkal ezelőtt, mi alatt Randi és Ten semmit sem tettek. Semmit csak felhívtak engem. Már tegnap vissza kellett volna jönnünk, sziszegte Randi mérkesen. Azt állítottad, hogy felhívtat szerold, azt állítottad, beszéltél vele. Randi egy lépést tett előre, egész teste remegett a dütől. Hazudtál nekem, csak azért, hogy én. Várodlanul elhallgatott, megfordult, hogy ne is lássa a férjét. Stan ajka elkeskenyedett. Hagytam üzenetet a rögzítőn, mondta Rekedtem. honnan tudhattam volna a fenébe is. Randi, úgy viselkedsz, mintha az én hibám lenne. Menj a francba, Stan, érkezett a válasz. Halkan, de nagyon őszintén. Íten óvatosan megpróbált közbeavatkozni. Átölelte a randi vállát, oda az egyik konyhaszékhez. A nő leült, összekulcsolt kezét a téldeközé közé szorította. Reszketett. íten bátorítóan megszorította a vállát. Mi történt, amikor ma hazatértetek? Stan az ablak felé intett. Amikor kiszálltunk az autóból, megéreztük. Először Alex szabályába siértünk. Egy céldula volt a párnájára tűzve. Megéreztük. A rohadó hús orvacsaró bűzét, ami őt is azonnal melbevágta, amint kinyitotta a kocsi öltéját. Stan nem volt hajlandó kimondani pontosan, mit is éreztek meg. És mi át azon a cédulán? Sten habozott, majd hirtelen megfordult és intett ítemnek, hogy kövesse. Gyere! Stennel kimentek a hátsó ajtón, amely a tengerpart felé nyílt. A bűz minden lépésükkel egyre erősödött, ahogy átvágtak a fövenyen és közeledtek a múlónál álló kis felé, ahol a nyári játékszereket tárolták. Stan kinyitotta az ajtót. Nézd meg magad! Itten megtorpant az ajtó előtt, üres gyomra felkavarodott, amint meglátta, mi van oda benn. Egy férfi, akinek valamikor volt feje. Egy épp feje. Most szümmögő legyek hada borította azt, ami megmaradt belőle. A holtest szinte felismerhetetlenségig felpuffott a hőségtől. Íten döbbenten kényszerítette magát, hogy a tekintete lejjebb vándoroljon, ahol egy lőfegyver hevelt feldén a férfi meszterem torzója alatt. Még lejjebb egy madzag vezetett a fegyver ravaszától, a férfi boxer alsóján állt vissza a jobb lábának nagyujjáig. A férfi feltehetőleg a fegyver csövét a szájába tette, és a lábúja segítségvel húzta meg a rabaszt. Iten hátrafordult Stan felé, aki eltökélten bámulta az öbölt, amelynek szinte ünnepi szépsége éles kontrasztot alkotott a fészerben lévő, gyomorforgató látványal szemben. Ki ez a íten hangja megbicsaklott, ezért megköszörült a torkát. <kül> Ki volt ez a férfi? Stan le sem vette a szemét a horizontról. Paul megmilen Cheryl vőlegénye. Nagyot nyert, az Ádám csutkája vadul rángatózott. De nem öngyilkosság. Nem, íten sem hitte. Most viszont csak egyetlen dolog járt a fejében, mégpedig az, hogy aki ezt tette, annál van a leg. Mi állt a cetlén? Sten egy összegyűlt papírt halászott ki a zsebéből, és átnyújtotta Itennek, aki összerándult, ahogy meglátta a nagy valószínűséggel tönkretett bűnjelet, és a felső sarkánál fogva átvette a cetlit. Az üzenetet nem kézzel hanem kinyomtatták. Nehéz, talán lehetetlen lesz utána járni. Nálunk van a fiad, olvasta. Ne hívd a rendőrséget, különben megöljük. Ha kételkedsz a szavunkban, nézd be a félszeredbe. Öngyilkosságnak állítottuk be, ha esetleg más találja meg a hullát, és a rendőrség kérdezősködni kezd. Gondoskodjatok róla, hogy ne kapjanak válaszokat. Hamarosan jelentkezünk a követeléseinkkel. Ne hívjátok se a rendőrséget, se más hatóságot. Tudni fogjuk, ha nem fogadtatok szót. Stan még mindig az övöl felé merett. Most már tudod, miért nem értesítettük a rendőrséget. Suttogását szinte elnyerte a vizet fordúzó szélzúgása. Fogalmunk sem volt, mit tegyünk. Ezért felhívtatok engem. Stan erre megfordult, szemében ítemfélelmet, félelmet, kétségbeesést, és tehetetlen dühöt látott, és gyűlöletet. Két év elteltével Stan von még mindig megvetette. Téged hívtunk fel, mondta eltökérten, szinte kiköpve a szavakat. Neked kell segítened megtalálni a leget. Stan! Ethan fölemelt a kezét, a pánik keveredett a döbbenettel, mert tudta, Stan mire akarja megkérni. Biztonság technikai konzultációs céget vezetek. Távol tartom a hekkereket a számítógépes rendszerektől. Megfigyelő rendszereket építek ki, nem szaru vagyok. Soha nem viselt más egyenruhát, mint az Amerikai Egyesült Államok tengerészgyalogosainak uniformisát. Isten a megmondhatója, mennyire szerette volna, ha most is az lenne rajta. Stem megrázta a fejét. Van magánnyomozói engedélyed. Igen. De csak azért, mert ellenőrzéseket végzek az ügyfeleim ügyfeleinél. Nem vagyok szaru. Sten jeges tekintettel nézett a szemébe. Tudod, hogyan keres meg embereket? Azok, akiket meg kellett keresnie, afganisztáni ballangokban rejtőző terroristák voltak, nem kisfiúk, akiket szörnyetegek rabolnak el. Sten nézd, nekem nincs laboratóriumom, nem éltek az igazságügyi orvostanhoz. Bármihez nyúlok, azzal megbolygatom a büntett helyszínét. Tönkreteszek olyan bűnjeleket, amelyek segítségével az FBI megtalálhatja a leket. Hívd az FBI-t, és hagyd, hogy tegyék a dolgukat. A következő pillanatban Stan előre lendült, és két kézzel megragadta Ethan hajtókáját. Vadul megrázta. Íten erőt vett a feltámadó hányingerén, és nem ellenkezett. A rohadt életbe segítened kell. Az, aki ezt tette, elrabolta a fiamat. Meg fogják ölni. Azzal elengedte íten, feje lehanyatlott, ökölbeszorított kezét lengette maga mellé, és egy hosszú pillanatig egyikük sem szólalt meg. Végül szten kemény hangja hallatszott. Te és Richard a tálibok után kutathatok a sivatagban. Ő maga mesélte. Tudott, hogy talál meg embereket. Felpillantott, a szeme szikrákat szólt. Richardot kérném meg, de ő nincs itt. Sten szeme összeszűkült, az állam megveszült. A bátyám nem jött haza. Miattad. Aki nem mondott szó ott visz hangzott köztük, mintha elhagyta volna Sten ajkait. Mert valójában már elhagyta, a legutóbbi találkozásokkal. Ez nem tisztességes Stan, mondta Ethan csöndesen, mire Stanből kirabbant a harag. Nem érdekel, ha szerinted nem az. Azok az állatok elvitték a fiam, és ezt tették. Előre mutatott, és a hulla felé Meg fogják ölni Iten. Stan lassan felegyenesedett. Ha értem, nem teszed meg, tedd meg Richardért. Ennyivel tartozol neki. Iten nagyot szóhajtott. Emlékezett azokra az utolsó pillanatokra, mielőtt elveszítette volna az eszméletét azután, hogy a járművük egy aknára szaladt, a kendahar kifelé vezető úton. Richardnek ott kellett volna hagynia és mentenie a saját életét, de másképp döntött. Ott maradt és küzdött. Testével védelmezte Itent az ellenséges tűzben, lesben várakozva. Mert Richard von ilyen ember volt. Richard már réges-rég alekkeresésére indult volna. Íten csak a fejét fordította el, hogy még egyszer alaposan megnézze a guztustalan hullát, amely valaha egy fiatal ember volt. A holttestet, amelyet azért hagytak hátra, hogy mindenkit őrületbe kergessenek vele. S noha aggódott alekért, nem vesztette el a józan eszét. Kiengedte tüdejéből az, addig visszatartott levegőt. Rendben, de nem egyedül fogom csinálni. Meg kell engednetek, hogy felhívjam a társamat. Clay rendőr volt a leszerelése után. Ő tudni fogja, mit kell tenni. Stan vadul a fejét. Nem, Zarukról szó sem lehet. Be fogja jelenteni. El fogja mondani. Stan, nézd, én az elektronikához értek. Számítógép biztonsággal és megfigyeléssel foglalkozom. Fódalt adatát az Isten szerelmére. Nem értek a törvényszéki dolgokhoz, viszont Klé csinált már ilyesmit. Rendőr volt, mégpedig rohadt jó. Nem tudnék nyugodtan élni a lelkismeret fúdalástól, ha kiderül, nem vettem észre valamit, ami megmenthette volna Alek életét. Klé nem fogja további veszélybe sodarni Aleket, megígérem. Stan lehunta a szemét. Milyen hamar tudna idejönni? Három óra kocsival, Washington DC-ből. Akkor hív fel, mond meg neki, hogy siessen. White Landing, július 30-a, péntek, 22 óra 30 perc. Iten kilépett az utcafronti teraszra, amikor a Clay ménet autója bekanyarodott a házené. A szélirány megváltozott, és már nem lehetett olyan erősen érezni a bőzt. Vagy talán mostanra csak megszokta. Clay kiszállt a kocsiból, és elfindorodott. Ethan le is vonta a következtetést, hogy a második típje jött be. Ezért nem lesz jó íten, jelentette ki Clay szigorúan. Tudom. Azóta ezen gondolkodott, hogy ide rendelte a társát. Közös vállalkozást vezettek, barátok voltak, és íten most mindkettőt kockára tette azzal, hogy megkérte lét vegyen részt a keresésben. Add ide a laptopom, és menj vissza DC-be, innentől átveszem. Basszus! Clay elgyötörtem végigpúszta a kezét az arcán, napsütötte bőre, most fakvónak hatott az erős fényben. Ez nem hozza vissza rícsödött, ugyanolyan jó tudott, mint én. Iten összeszorította a száját, ahogy átjárta a harag, amíg Klé a helyzetet egy várándítással közönséges bűntudattá alacsonyítja le. Nem Ricsődről van szó, hanem Alekről. Viszont ha nem akar segíteni, akkor add ide a laptopom, és ne állj az utamba. Klé elindult felé, de pár lépésnyira a terasztól megtorpant és onnan nézett fel rám mérgesen. Szedd össze magad, Iten! Ez a feladat az FBI-ra tartozik, nem ránk. Minden egyes hallgatással töltött perccel a élete egyre nagyobb veszélybe kerül. Ha tényleg fontos neked az a kis srác, akkor mondd le erről az őrütségből, és hívd a rendőrséget. Iten mély levegőt vett, és megint érezte meg millen rothadó hullájának a szakát. Érezte, amint újult erővel feltámad benne a rettenet, Nyomában a fagyos tüvel. Határozott léptekkel elindult lefelé a lépcsőn, míg szemmagasságban nem került lélyel. Az a kisrác a keresztül jön. Klészem híja Azt hittem, lícsadé. Pontosan, fogát összeszorítva, péselte ki a száján a szavakat. Licsadé volt, de Lícsad meghalt, és mint azt altalálva megjegyeztek, semmi sem fogja visszahozni. Amikor meghalt, Randi megkért, hogy vegye át a helyét. Persze Tennemet mondott, mert szerinte nem vagyok méltó a felelősségre. De Randi ragaszkodott hozzá, szóval én vagyok a keresztapa. A hangja elvékonyodott, ahogy visszaemlékezett arra két évvel ezelőtti pillanatra, amely végképp elpusztította azt a keveset is, ami a Tennel való barátságából megmaradt. A keresztfiamat azokra volták el, akik meggyilkoltak egy ártatlan embert. Ha a rendőrséghez fordulunk, Aleket is megölik. Klé tekintetébe kétket is költözött, mire Iten nagyot nyert, mert képtelen volt nem gondolni arra, hogy Alek zörnyetegek fogja. Csak egy kisfiú, Klé suttog teregetten, retteg és össze van zavarodva, és nem tud segítséget kérni. Klé tekintete ismét kemény lett ha még életem van. Lehet, hogy most mostanra már halott. Ezt a gondolatot erőnek erejével távol kellett tartania. Él. Élnie kell. Nézd, ha bárki is figyeli ezt a helyet, akkor túlságosan szem előtt vagyunk. Vagy menj el, vagy maradj, de nem beszélgethetünk idekint ácsorokva. Clay végig mérte barátját, majd nagyot szóhajtva kivette a sportáskát és íten laptopját az elősülésről. A fenébe is. Kérlek, mondd azt, hogy a ház légkondicionált. Oda bent jobb, nyugtatta meg Iten, immár lehikkadva. Kré tehát elvállalta. Egyenesen a konyhába vezette, ahol Randi már megint a telefont szorongatva ült. Stan pedig föl egy pohár viszkivel a kezében. Randi felpillantott, amikor beléptek, az arca még mindig lettentesen sápadt volt. Maga Iten társa, köszönöm, hogy eljött. Együtt szolgáltam riccsöt, válaszolta klé egyszerűen, és csak annyit kellett mondania, a tengerészgyalogosok gondot viselnek egymásra, még akkor is, ha már nem viselik az egyenruhát. Régel a szomáriai bevetésen szolgáltunk együtt léljjel, közvetlenül az akadémia után magyarázta íten. Sten hátra megfeszült, sosem érte Richard, miért ragaszkodik annyira a tengerészgyalogsághoz, és ez állandó konfliktus forrása volt a két füvér között. Azt, hogy ez összekötötte ítent és ítent, csak tovább mélyítette a szten és ítent közt húzódó szakadékot. Richard halála a szakadékot tátongó őré változtatta. A régi jó szempörfén mondta a keserűen, és letöntötte a viszkimaradékát. Most aztán sokat segít rajta az örökhűség, a nagy testvéréség, meg az elkötelezettség. A paharat lecsapta a pótra, és kivonult a konyhából. Randi lehunta a szemét. Elnézést. Iten megszorította a nővállát. Semmi baj. Kléleg ugalt Randi elé. Randi, ki tudott arról, hogy elutaznak? Randi szemhia felpattant, amikor megértette a célzást. Ó, Istenem, lehet, hogy az egyik ismerősünk. A száj elé kapta a kezét. Nem tudom. Képtelen vagyok gondolkodni. Ethan vigasztalóan végig simított Randi hátán. Ügy csak itt próbálj visszaemlékezni, ki az, aki tudhatta, hogy itt vagytok, és ami még ennél is fontosabb, azt, hogy pár napra Annapolisba utaztatok. Most kimegyek léjjel, aztán lenyomozzuk azt az e-mailt. Randi összerezzent, aki megyek szó hallatán, de bólintott. Rendben. Klét csak akkor tette fel a kérdését, amikor már kinyártak a félszerhez vezető jártán. E-mailt kaptak? Mikor? Csütörtök reggel, három, kor egy nyolckor. e-mail címéről. Az állt benne, hogy Alec él, és a küldője arra figyelmeztette őket, hogy ne hívják az arukat. Egy mellékletet is csatoltak hozzá. Rickman e-mail címéről jött? Igen. A laptopja is eltűnt a szobájából, és a digitális fényképezőgépe is. Play oldalvást barátjára pillantott. És a melléklet? Kép a megkötözött, betapasztott szájú alakról. Igen. Éjjel készült a kép, a háttérben erdő, hosszú, tűlevelő fenyves. Iten. Tudom, hogy ez a fiú fontos a számodra, de ez az ügy az FBI-ra tartozik, te is tudod. Iten pontosan tudta. Azt is, hogy mi van a fészerben. Csak várj még egy kicsit. A következő percben meg is érkeztek a kisfa fészerhez. Oda ben nincs világítás, lehajolt, hogy felvegy az épület mellett hagyott elemlámpát. Használd ezt! Clay kitárta az ajtót, és egy pillanatig csak az éjszakai szél és a múlónál kikötött csónak oldalát lágyan verdeső habak hangját lehetett hallani. Clay az elemlámpa fényét, majd megállapodott a holtesten. Paul Macmillan, mondta írten csöndesen, Baltimore építész. Cheryl Rickmennel a következő Valentin napra tervezték az esküvőket. Clay lekapcsolta a lámpát. Menj az esély arra, hogy Dikmennek köze van ehhez. Nem zárhatjuk ki, de nem tűnik valószínűnek. Randi szentül állított, hogy Cheryl akár az élet árán is megvédelmezni a leget, és az egyik hálószobában komoly tulakodást nem árt találtuk. Törött lámpák a falról levet képek. A hálószoba falába történt A lyuk mérete alapján valószínűleg egy 9 mm-esből származik. A fegyver, amit megmillen megöléséhez használtak, régi és kopott, de ehhez nem volt szükség túl nagy precizitásra. Montak lékomaran. Maguknál biztosan nem ilyen fegyvert tartottak. Semmi hasznak, csak akkor, ha erre kellett. Eleve eltervezték, hogy meg mindent hátrahagyják, ami azt jelenti, Tudták, hogy a férfi is itt lesz. Itt lakott Cserollal, míg Stan és Randi elutaztak megünnepelni a házassági érfordulójukat. Ha figyelték a helyet, akkor tudhatták, hogy megmilen is itt van. Alekett valamikor 2 este 8 és csütörtök reggel 3-8 között vitték el, akkor érkezett az e-mail. Randy este ide telefonált és beszélt Cserollal, megkérte, hogy kívánjon a nevében is jó a Aleknek. A keresztfiam nem használja a telefont. Gli elindult, éten követte, majd hirtelen megtorbant a mólón. A legsiket, ugye? Többek között az is. Agyhártya gyulladást kapott két éves korában, alig egy hónappal azután, hogy Randy és Ten összeházasodtak. Majdnem belehalt, szerencsére abból felépült, viszont elvesztette a hallását és epilepsziás lett. Ez utóbbira gyógyszert Vandi azt mondja, hogy az üvegcség eltűntek a füldőszabából. Aleket három évvel ezelőtt, kilenc éves korában megműtötték. Kokláris implantátumot kapott. Ezt fejtsd ki, magyogtak lény, mint egy laikusnak. Laikus nyelven szólva, műtétileg behelyeztek neki egy készüléket a fül mögötti csontba. Úgy gyűjti be a hangokat, mint egy hallókészülék, de nem felerősíti, hanem olyan jeleké alakítja, amelyeket az agybeszédként, és egyéb hangokként tud értelmezni. Alek a fülem mögé teszi a kütőt, ami összegyűjti a hangokat, és lefordítja. Megtaláltam a hálószóba szekrényében. Anélkül teljesen süket, és képtelen segítséget kérni. Nyitem mogorván nézett nog elé. Erre gondolnia sem szabad. Kéj, meg nem a kezét, és hol van ez a kütő? Még mindig a szekrényben, nem háborgattam semmit, Gondoltam, új lenyomatot akarunk venni. Alec tud beszélni? Nem. Ez volt nem feladata, hogy megtanítsa neki a készülék használatát és azt, hogy hogyan kell hallani és beszélni. A nem valami jól a szerkezeten. Nagyon régóta használja a jelnyelvet. Ethan visszagondolt a émélyeire, amelyekben az implantátumra panaszkodott. Azt írta, az implantátum túl hangos és az ajtó megfátol a feje. Az orvos azt mondta Randinek, majd megszokjon. De ez eddig még nem következett be. Alek az utóbbi három terapeutáját sorban elültözte. Ilyen rossz gyerek. ítem megvázta a fejét. Talán makacs, de nem rossz, figyelmes. Minden héten írt Richardnek, amikor a fronton voltunk. Nekem is küldött e amikor a kórházban voltam. A torka elszorult, ezért megköszörülte. Ítem bácsinak hív. Ne haragudj, íten, nem tudtam, hogy ennyire közel álltok egymáshoz. Íten csak nézte a csöndes vizet, ahol gyermekkora legszebb évé töltötte, és hirtelen elöntötte a megbánás, felsóhaltott. Közelebb kellett volna lennünk, de amikor Richard meghalt, mintha minden szétesett volna, és Alec két tűz között ragadt. Írtunk egymásnak, de Sten sosem engedi, hogy meglátogassam. Nem akartam újabb éket verni Randi és ő közé, ezért nem erőltettem. De ennek ellenére mégis meg kellett volna látogatnom a leket. Íten, miért gyűlölték ezt ten ennyire? Íten felnyugodt. Jó kérdés. Azt mondja, Riccsot sosem helyeztette volna magát Afganisztánba, ha én nem kérem meg rá, és akkor még ma is élne. De Riccsot menni akart. Egész pályafutása alatt erre készült. Még fáció is megtanult az Isten szerelmére. Szükségünk volt rá, hogy dekódolja a kommunikációt. Szerintem Sten már jóval az előtt is utált engem. Gyerekkorunkban nyaranta lejártak ide, és mi voltunk a három muskétás. Mire tizenévesek lettünk, Sten érdeklődése elvált a minktől. Richardtel az akadémiára készültünk. Sten rögtön a gimmi után vásárolt egy motort, és járta az országot. Valami balhéba keveredett. Kihágás, azt hiszem. Nem túl komoly, de a szülei nagyot csalódtak benne. Sten lehorgonzott az apja vállalkozásában, mi pedig Richarddel elmentünk az akadémiára. Utána már semmi sem volt a régi. Sten mindig úgy érezte, én és Richard vagyunk a szülei kedvenc hülyacskái. Iten vállott volt. És én még csak nem is voltam a szülei gyereken. Alex sem az, ugye? kérdezte már mármint nem Sten szerintű fia nem vér szerinti, válaszolta Iten, és megint visszagondolt a tíz évvel ezelőtti boldogabb napokra. Amikor Stan megismerte Randit, Randi egyedülálló anyaként alig bírta eltartani a fiát a pincénői fizetéséből. Sosem ment hozzá a kapjához. Stan feleségül vette Randit, és hivatalosan is örökbefogadta a neked. Felsóhajtott. Valamikor boldog család voltak, Clay, nagyon boldogak. Crély hosszú ideig nem szólt semmit. Miért várt Sten és Randy olyan sokáig az implantátum beültetéssel? Az agyhátya gyulladást alatt két évesen kapta el, miért vártak a műtéttel kilenc éves koráig. Iten erre tisztán emlékezett, és már kezdte is levonni a következtetéseket. A műtét nagyon drága, több mint 500 ezer dollár, és a biztosítások nem fedezte. Stennek és Randynek akkoriban még nem volt pénze. Stan az apja elektronikai üzletében dolgozott, alig tudtak megélni. Mindannyian keményen güriztünk, hogy hozzá tudtunk járulni a megtakarítási számlához, amelyet a legműtétjére nyitottak, de ricsört nem sokat tudott segíteni, neki is volt családja. Három lánya, ugye, ha jól emlékszem. Étán a kislányokra gondolt, akik Riccsölt életének az alapját jelentették. A kislányokra, akik apa nélkül nőnek fel, Felerülsödött benne a gyász, de legyűrte. Igen. Aztán Sten elkezdte kiterjeszteni az apja vállalkozását, új üzleteket nyitott. Már keresett annyit, hogy ki tudják fizetni a És eközben szerzett magának egy ellenséget, aki gyűlöli annyira, hogy képes elrabolni a gyerekét. Ez bennem is megfordult. Stan megígérte, hogy összeállít egy listát az ügyfeléről és a beszállítóiról. Lépítszentett. Komolyan azt hiszed, hogy meg fogják ölni a leket, ha most felhívnánk a rendőrséget? Íten számított erre a kérdésre, magának is feltette már vagy századszor, amióta beleegyezett abba, hogy segít. Már egy embert megöltek, nem sok mindent veszíthetnek. Tudom, hogy Sten és Fandi így hiszik, és azt is tudom, hogy semmiképp sem étesítik a rendőrséget. Ha a rendőrök vagy az FBI közbelép, az csak is azért történik meg, mert mi hívtuk fel őket. Soha többé nem tudnék tükörben nézni, ha Alec amiatt halna meg, mert felemeltük a telefont. És vele mi lesz? Kléjfejével a fészer felé intett. Meg mi lenne? Stannek be kell jelenteni, hogy megtalálta. Mondhatja azt, hogy egy öngyilkos talált az ingatlanán. Lehet, hogy a helyiért találnak valamit a testen, ami segít. És Stan bejelenti? Ethan összeszorította az ajkát. Megpróbálta összeegyeztetni sztenről való emlékeit azzal a férfival, aki nem sokkal korábban itt állt a mólón, és azt fontolgatta, hogy a csónakján kivízi egy átadlan ember holtestét a tengerre. Ha kell neki a segítségünk, kénytelen lesz. Lee ismét sokáig hallgatott. Akkor nyomozzuk le azt az émailt. Csikákó, július 30-a, péntek, 22 óra 45 perc. Déna a buszpályaudvar keleti kijáratának árnyékában átsorgott. Ez volt a legkevésbé feltűnő hely, ahol olyas valaki várokozhat, aki nem akarja, hogy meglássák. Már rég nem számolta hánszor várokozott itt az évek során, de sosem felejtett el egyetlen nőt sem, aki elé jött. Mindegyikük arca kitörölhetetlenül beleégett az emlékezetébe. Mindenféle nő megfordult már itt különféle háttérrel, életutakkal, származással és életkorral. Talán az útjuk rendes körülmények között sosem keresztezte volna egymást, de ezek a nők nem normál körülmények között éltek. A legtöbbjük, túl sokan, sosem tudták, milyenek is a normál körülmények. Mindegyiket verték, csak épp néhányukat jobban, mint a többit. A legtöbbükön ott voltak a bizonyítékok, amelyeket bárki megláthatott volna, ha kicsit is figyel. A vágásokat és kék -zöld foltokat lehet kezelni, s idővel elmúlnak. A lelkükön ejtett sebek azonban sokkal nehezebben gyógyulnak be. Van, aki megtalálja magában az erőt, hogy felálljon és folytassa, mások sosem. Ilyen egyszerű és ilyen bonyolult. Ma este egy Jane Smith nevű nő elé jött ki. Áll nem valami eredeti, de egyelőre megteszi. Jane az állam déli részéből érkezik, és van egy tíz éves fia. A neve Erik. Személy szerint Dina mindig a gyerekeken tette túl magát a legnehezebben. A szemükben tükröződő félelmen, a végtelen kétség a vereségen és a szégyenen. Nehezen viselt el a tudatot, hogy személy szerint bármit tesz is, minden egyes gyerek olyan felnőtté fog válni, aki örökre magával cipeli ezeket a belső sebeket. Ezt túlságosan is jól tudta. Kihúzta magát és figyelt. A busz éppen akkor állt be, és az utasok kezdték ellepni a terminált. Idős nők, idős férfiak, Egy anyagyermekkel. Déna az árnyékból figyelte őket, de hamar rájött, hogy nem őket keresi. A nő túlvidáman mosolygott, a gyerek szeme túlságosan csillagott. Aztán meglátta őket. A nő közepes magasságú volt, az alkatát nehéz lett volna meghatározni a formátlan kezes lábasban. A fejét leszegte, nagy ellenzős bézbó sapkát viselt. Egy kis kezét szorongatta, és újtaszig állta maga előtt. A gyerek megbotlott, és a nő szinte a magas barántotta és úgy állította talpra. Déna remélte, hogy a gyerek lassúságát csupán a késő időpont okozza, és a hosszú utazás, nem pedig betegség. A nő körbe-körbe szinte kézzel tapinthatóan árad belőle a feszültség. Déna kilépett az árnyékból, és látta, hogy a feszültsége enyhült valamelyest. Jen, Erik. A nő épp csak annyi időre pillantott fel, hogy délnalásra csúnyán összevelt arcát. A következő pillanatban már szegte a fejét és a földet bámulta. Ezt a nőt megverték, és nem is olyan rég. De egyelőre a gyerek sokkal komolyabb aggodalomra adott okot. Nem volt hajlandó feldénzni, amikor a nevét mondta, de ez önmagában még nem volt szokatlan. Ami zavarta, az a fiú visszahúzódásának mértéke volt, mintha minden erejével el akarta volna kerülni a szemkontaktust. Déna féltéltre ereszkedett, megpróbált az ujját Eric alá csúsztatni, de a kis elrántotta a fejét, remegett és saványka vállát egészen összehúzta. A látványtól majd megszakadt Dina szíve, mint mindig. Semmi baj, suttogta Déna. itt senki sem fog bántani, már nem kell félned. Felállt finoman megérintette a nő és érezte, amint az megmerevedik. Ennél is óvatosabban érintette meg a nő állát, és maga felé fordította a fejét. Szúzótások és tuszonatok borították az arcát, Déna mégis a nő szeme miatt rezzent össze. A fél homályban szinte fehérnek látszott. Déna gyorsan lerázta magáról a borzongást, és mosolyt erőltetett az ajkára. Téna vagyok, Isten hozta. White's Landing, július 30-a, péntek. 23 óra 0 perc. Iten leült a falhoz kis mellé, és megpróbálta visszafejteni az e-mailt, míg Clay körülnézett az emeleten. Gyorsan dolgozott, a számítógépével rácsatlakozott randi gépére, megnyitotta az e-mailt, a visszatasító mellékletével együtt. A számítógépen lefuttatott egy szoftvert, ami az e-mail lenyomozásához kellett. – Sokszor csinálsz ilyet? – kérdezte a kanapén kucolgó randi suttagva. – Mármint e-mailek lenyomozását? Épp szer. Randi felállt, odament íten mögé, a mellén keresztbe fonta a karját, válla előre hanyatlott. – Ítem, pontosan mit dolgozol? Íten ajka húzódott, a nő bizontalan hangja hallatán. Léjjel vállalatok számára nyújtunk szolgáltatásokat. Gondoskodom róla, hogy a hekkerek ne tudjanak bejutni a rendszerekbe, és ne lophassák el az információkat. És hogy megfigyelhessék a dolgozóikat, és ezzel megelőzzék a lapásokat is. Úgy érted, segítesz a főnökségnek, hogy kémkedjenek az alkalmazottaik után. Lényegében véve igen, nagyjából sok ügyfelünk a honvédelmi szektorban működik. Fontos, hogy a titkaik titkok maradjanak. A kormányzati megbizotásaik és az ország biztonsága És Kléj mivel foglalkozik? Ő tanítja be a biztonsági öröket. Néha kisvárosi rendőrségi alkalmazottakat is oktat a támadó fegyverek használatára és önvédelemre. És sikeresek voltok ebben? Itt a ez alkalommal komor volt. Igen, sikeresek. Jól vegyszték a dolgokat, ő is Kléj. Csak imádkozni tudod, hogy elég jók legyenek ahhoz, hogy megtalálják a leget. Befejezte az információbevitelt, és hagyta, hogy a szoftver végezze a dolgát, amire megírták. Hogy visszafejtse az e-mail forrását. Az eredmény láttán meg könnyebbül el. Nos, legalább nem olyasval akivel van dolgunk, aki élt a szerverekhez. Ez az üzenet egyenesen jött át. Egy sokkal rafináltabban dolgozó személy, Pászor átirányította volna az üzenetet, mielőtt az randi szerverén landolt volna. Akkor ez jó? Randi hangja egészen vékony volt, de Iten kihallotta belőle a leheletnyi reményt. Hátra pillantott a vála fölött, és a nő szemébe nézett. Igen, ez biztató. Elindított egy visszirányú keresést is. Ez az e-mail szalonnyából jött, nyugatvédséggé Morgentan. Hirtelen megfordult a széken. Ismertsz ott valakit? Randi űzött, elkerekedett szemmel rázta meg a fejét. Nem, sosem jártam ott. Clay összeráncolt homlokkal lépkedett lefelé a lépcsőn. Találtál valamit? Randi a kezét törtelte. Nyugat vircséniából jött a levél. Odavitték a leket. Clay még jobban összevonta a szemöldökét. Mozgásban vannak. Jitán becsukta a laptopját. El kell mennem Morgentamba. Itt tudnám maradni, hát, ha befut egy váltsági követelés. Elhoztad magaddal azt a dobozt az íratámból, bent van a kocsimban. Akkor jó, felszerelem a telefon lehallgató készüléket, mielőtt elindulok. Felállt, de Clay megragadta a karját. Sötét szemetele akkotalommal. Egy pillantást töltött Randi felé, majd visszafordult ítenhez. Napi 18 órákat dolgozom mostanában, majd én megyek. Iten igyekezett, hogy ne üljön ki az arcára az ingerültsége. Lee ménet hiába öltötte fel ezt a kemény fiskos stílusát, úgy aggódott érte, mintha az anyja lenne. Köszi, de jól vagyok. Lé elengedte a karját. Rendben, dünnyögte. Nem volt rohamot útközben? íten próbált szeliden válaszolni. Hónapok óta nem volt rohamom, te is tudod. Randi elgyötörtán figyelte a két férfit. Mi a baj? Hitem megpaskolta a nő kezét. Semmi. Most pedig szeretném, ha hallgatnál rám. Míg távol vagyok, egyél valamit, még akkor is, ha nem vagy éhes. Szeretném, ha aludnál egyet, még akkor is, ha altatót kell hozzá bevenned, mert Aleknek arra van szüksége, hogy erős légy, nem pedig kimerült. Rendben? Randi, mintha egyre jobban összezsugorodott volna, míg Iten beszélt, na a végén komolyan bólintott. Iten, meg fogod találni? Iten agyában statisztikai adatok cikáztak, és egyik semmi kért sok jót. Az első pár nap kritikus anyamozás során, és az a pár nap már eltelt. De Randi reménykedve könnyes szemmel nézett fel rá, és Iten azon kapta magát, hogy ő is bólint. És kimondja a szavakat, amelyekről csak remélni tudta, hogy igazak. Meg fogom találni.